Біля моря Хотів би стати Південним вітром, щоб там Літати Схиляти трави тобі під ноги встиляти цвітом Твої дороги Коли ти підеш вранці купатись я, як русалка Будеш гайдатись на синіх Хвилях, моє кохання Я стерегтиму Твоє обрання Над ним я стану Темною тінню не дам торкнутися навіть промінню, я пил з убрання крилами здую, і все обвію, все обцілую. Хотів би вітром південним стати, щоб під вікном твоїм вічно ридати».